USA vendes på hovedet og sæs i sammenhæng kulturelt og politisk. Det her er kongressen. Med kampen om Amerika. Den hvert er sagneren og resten af holdet bag kongressen.com. Velkommen til Kamp om Amerika. Jeg hedder Anders Agner og er chefredaktør her på kongressen.com og har som altid fornøjelsen af at være din vært i den her podcast serie. Og det er jo en podcastserie, som vi på kongressen laver hver eneste uge. Og vi i den her uge, det er jo mig, undertegnet Anders Agner som sagt, og dig, Og lykke Lykketof, vores gode gamle nyhedsredaktør, som er med i studiet igen den her uge. Velkommen også. Ja, det er en fornøjelse også. at være her igen, Anders. Jamen jeg glæder mig, fordi sidste uge snakkede vi om Afghanistan. Det skal vi også snakke om igen i dag. Ja, det Utroligt, er altså, talk of town lige nu, ikke? Men der, der er sket nye ting. Æ, ikke mindst har, har Joe Biden jo holdt en tale i forbindelse med, at den sidste militære enhed, de sidste tropper, er nu officielt ude af Afghanistan. Krigen er slut, har Biden lavet forstå. Det skal vi snakke lidt om i dag, og øh, så skal vi snakke lidt om nogle af de ting, der så sker herfra, fordi... Det er ikke sikkert, at vi skal snakke om Afghanistan i næste uge, men jeg kan garantere lytterne derude allerede nu, at Afghanistan holder ikke op med at fylde, øh, bare fordi at Biden nu har sagt, at krigen er slut. Så det skal vi snakke om i dag, men velkommen til Kampen om Amerika. Jeg hedder Anders Aarhus. Også, også Vi skal lige huske, inden vi skal snakke om Afghanistan, at minde folk om, at der er en grund så vi kan lave den her af. og det er jo, hvis folk støtter det, kongressen. Det er, det er rimelig simpelt. Det er... Ja. Forandringsmodellen er klokke klar. Altså, det er blive medlem af kongressen.com. Uh... Og hvordan bliver man det? Det gør man vel så simpelt ved at gå ind på vores, øh, vores site, efter man har hørt øh, Kamp om Amerika færdig i dag, så går man ind og skynder sig at blive, øh, blive medlem. Både blive den en måned, man kan blive det helt overgangen, Der er altid plads til flere, og vi bliver så glade. Og husk her, venner derude, god journalistik koster penge, og øh, uden jeres øh, støtte, så kan vi ikke gøre det, vi gør, inklusiv at lave den her podcast. Så øh, bliv medlem, vi bliver så glade. Nå, Afghanistan. Afghanistan. Joe Biden, Joe Biden. og den store tale. Så kører vi. Jeg vil ikke lægge stjul på, at øh, jeg kan godt nogle gange blive lidt træt af, at øh, præsidenten han har et relativt liberalt forhold til, hvornår at tidspunkter rent faktisk også bliver overholdt. <laughs> Der altså, tror jeg, vi er mange. Det, det er simpelthen ubegribeligt, hvorfor man annoncerer, at man holder tale kl. 20.45 dansk tid, og så er næsten næsten øh, tre kvarter længere henne. Den var jo blevet rykket. Først skulle den være været holdt kl. halv dansk tid, så blev det kvart i ni og ved Gud i om, den er ikke næsten blev halv ti, før han øh, ligesom synes nu var han klar til at, til at holde talen. Det der, det var en klassisk Biden. Jeg har gang stået til rally i San Antonio og ventet i halvanden time på manden, efter han skulle have været på. Og man, man tænker, er det en kommunikationsstrategi? Og i så fald virker den. Men jeg ved ikke, hvad umiddelbar, altså umiddelbart ud for dine reaktioner, der tænker jeg, at... Øh... at det, er sådan noget, det bliver man lidt irriteret over som, som journalist i hvert fald. Jeg, kunne have, jeg, jeg sad fuldt øh, Washington Post, deres dækning op til... Øh op til at bejen skulle tale, der blev, der blev trådt vande, som det hedder, i, i, i, des, i den jargon. Der, det vil sige, at sådan hele tiden lige padler videre, snakker et par minutter, håber, at manden snart dukker op, så vi kan komme i gang med det, der egentlig er hovedhistorien, nemlig at høre mandens tale. Nå, men han dukkede jo så op, øh, og jeg skal da lov for, øh, at da han så dukkede op, så var han også øh, så var han i kamp, krigstemning, i, i, i ja. kamphumør. Han var godt nok... Øh, han virkede sådan nærmest indebrændt. Altså især i de første minutter af tale, altså han virkede virkelig indigneret, altså nærmest vred, som om at han følte sig forrettet over den kritik der er kommet. Altså indsvis, jeg ved ikke med dig. Jeg, jeg må godt det tænker jeg det skal du holde op med ret hurtigt det der fordi det virker ikke. Jamen, jeg, jeg er enig. Jeg er enig. Jeg synes jeg synes at Biden udstråler en form for generel usikkerhed omkring hele, hele, hele den sidste uge har ja. han lavet Bummer på bummer på bummer, Først omkring begravelsen efter terrorangrebet hvor han står og på sit ur. Ja, det, det er simpelthen også det er det, ubegribeligt dumt. Det, det er ubegribeligt dumt. Altså, som du sagde til mig i går, Josh altså, Bush ved godt, at man ikke skal kigge på sit ur, og han havde egentlig lært, man troede, at han havde lært læksen. Øh, ja, på, på alle politikere, på, alle ja, præsidenters vegne, aldrig kigge på dit ur. Aldrig kigge på dit ur, og specielt i, til en begravelse. Ej, for, for faldende soldater efter en terrorhandling, at der står og på sit armhedsur flere gange, og en af fædrene bag til en af de dræbte, var ude og sige, at det var det mest respektløse, han nogensinde havde set. Det, det, altså, det, det, billedet det, det, af ham, der står og, og kigger på sit ur. Altså, ej, det, det, det er ikke god presse. Og, og det samme. Nej. Talen i går, den var klar, den var præcis i mailet, men helt udtrykket omkring Biden er lige nu, at han bare gerne vil videre. Han vil ikke snakke mere om det her. Han vil gerne sætte stort punktum for Afghanistan, så han kan kigge fremad, fordi det her det har været en moriscage. Jamen det har det, og man, jeg synes også det var tydeligt, når man så hans, hans måde, at Altså, han kommunikerede jo i sin tale, som han har gjort hele tiden. Altså, lige siden, at øh, Kære brød ud i Afghanistan, og siden Taliban rykkede frem, og siden øh, til sidst også det med, at Kabul øh, faldt og så videre, jamen, så har han jo holdt linjen rimelig klart og tydeligt, der hedder, at øh, det her, det er en beslutning, der er hans, han står ved den. han holder bare det, han havde lovet vælgerne, han ville gøre som præsident, og at alt er gået fuldstændig som forventet. Og der er, altså, det er jo næsten Anders Fosk, altså i den måde, han kommunikerer. Der er ikke noget at komme efter, bliver han ved med nærmest at signalere hele tiden. Jeg vil så sige, hvis vi lige kigger på, på den sæson så tror jeg, at punkt nummer et, det er klogt af ham at, at blive ved med at holde fast i det nu, for han kan ikke andet. Altså... Hvis han pludselig begynder at bøje af, hvis han pludselig begynder at signalere en eller anden form for flip og sådan, ah, måske var det ikke så smart alligevel, eller ja, ja, vil da godt indrømme, at der var mange ting, vi kunne have gjort bedre, osv. Hvis han går ned ad den vej, mm. så er der ingen mulighed for, at det her, det bliver en sag for ham. Det er stadig ikke sikkert, at det på nogle tidspunkter bliver det, men det, han håber i hvert fald, det synes jeg var ret tydeligt med den måde, han holdt sin tale også, det var, at han i hvert fald klar signalerer, at det er... Han sejr, hvis det her nogensinde bliver en sejr. Mm. Det er det, han håber på nu. Fordi netop ved at stille sig op så eksplicit, som han gjorde, og siger, det er min beslutning, jeg tager det fulde ansvar, og så videre, og så videre. Mm. Jeg tror også, altså, når han går all in på den måde, så er det, fordi han håber, det er ikke sikkert, at det sker, men han håber jo, at amerikanerne, når støvet har lagt sig, på et eller andet tidspunkt husker på, hvad der faktisk var udgangspunktet inden tilbagetrækningen startede, nemlig at de faktisk gerne vil ud ja. af Afghanistan, og at de på et andet tidspunkt begyndte at belønne ham, det, det. for at være præsidenten, det, det. der gjorde det. Ja, jeg, tror, jeg tror, at lige nu er der en kortsigtet øh, strategi for Biden, og så et langsigtet mål. Og det kortsigtede strategi, det er at få øh, afsluttet det her øh, så hurtigt som muligt, ved at sige, at jeg havde ret, og så lade det ligge, så meget han nu kan, fordi på det lang sigt, der kommer han tilbage til den, Udgangspunktet. Altså udgangspunktet var, at krigen den skulle stoppe. Ja. Problemet er bare, at, at det her det er udenrigspolitik der er blevet til indrigspolitik. Fordi republikanerne kommer ikke til at lade slippe på nogen som helst måde. Ja, så lad os lige vente den også, fordi det er jo også noget, vi har, vi har skrevet om. Vi har selvfølgelig også analyseret Bidens tale tale osv. Men vi har også noget tidligt omkring, at øh, der er en... I hvert fald en stigende grad af lyst hos den republikanske del af, af det politiske spektrum til at stille Biden for en, rigsrets, øh, øh, for en rigsret på grund af Afghanistan. Kunne du lige prøve at forklare, hvad det går ud på? Jamen altså helt grundlæggende, der tror jeg, man bare må sige, at impeachment er blevet hverdag i Washington. Ja. Altså det er, det er næsten allerede før Biden øh, altså, trådte til øh, i januar som præsident, der havde flere republikaner svoret at de ville impeach ham. Og flere har allerede prøvet at... Øh, at at gå i gang med den proces, som Taylor Green, øh, mm. stillede allerede i foråret et forslag til impeachment, men nu er der faktisk opbakken for en stor del af caucuset, altså allerede store øh, personligheder, som Nancy Graham øh, har været ude og udtale sig om, at det her det er, er grundlag for impeachment, altså Bidens håndtering af sagen. Øhm, så det, der kommer til at ske lige nu, det er, at at republikanerne, de lægger maksimalt pres på. Altså, ja. de vrider kloden kluden, så hårdt, som den overhovedet kan vrides. Fordi aldrig i USA's historie, har ondhedspolitik, været impeachment grund. Altså, oh, altså, det er jo også en strategi, man kan sige, Biden har klaret det dårligt. Ja, det har det sgu. Det er ikke var smukt. Men der har været konsensus om, at det her, det var det, der skulle ske. Ja. Altså, og man kan sgu ikke blame mand for et Det kan godt være, at de har haft intelligence-oplysninger på, at der var høj risiko for det, ja, ja. og man kan diskutere strategien osv. osv. Men at 13 amerikanske soldater mister livet, som er det, som der virkelig er ramaskrig omkring de nye øh, USA. Ikke, ikke altså burka og ikke øh, altså tvangs øh tvangsnedlæggelse af skoler for kvinder osv. Men, men, men det der med at de amerikanske soldater, det er det, det, er det, det er det, der kører lige nu. Og det er det, som republikanerne slår ham i hovedet med. Og det er det, som er farligt det næste års tid op til midtvejsvalget for Biden og demokraterne. Så det, du i virkeligheden meget, meget nedslående kan fortælle vores lytter, det er, at øh, som om Washington ikke var smadret nok i forvejen, som om dysfunktionaliteten ikke var tilstrækkeligt udbredt på Capitol Hill, så har man lige fundet en ekstra flanke, som kunne gøre det elendige endnu værre ved, at det hele tiden er en trussel omkring impeachment, og at det nærmest er noget, man skal forvente sig en ny del af hverdagen. Det er, det er basically det, jeg siger til vores lytter, og, og det er, lige, er Det må jeg, for... vi beklage. Det, det er... må vi, det må, vi det Derude, ja, det er men, øh, vi keder af, men det er den sørgelige virkelighed. Men altså er det rigtig sørgelige virkelighed for demokraterne er jo, at deres dilemma er totalt, fordi øh, jeg tror ikke, der er nogen, der er i tvivl om, at hvis republikanerne vinder midtvejsvalget mm -hmm. øh, til, øh, til næste år, efterår, ja. øh, så i hvert fald til huset, så kommer de til at i gang sætte en rigsretssag og der bliver, der bliver Biden impeached, det tror jeg, fordi det er bare præsendens nu, at republikanerne de vil impeach sin præsident for et godt ord, for at tage hævn over de gange, at demokraterne gjorde det med Trump. Problemet for demokraterne er, at de sidder på, øh, på magten til at igangsætte kommissionsundersøgelser. Ja. Øh, og øh, presset for republikanerne lige nu er maksimalt. Det vil sige, at de op til et midtvejsvalg har det valg enten at sige, nej, vi vil vi ikke igangsætte en, altså en kommissionsundersøgelse øh, for, på baggrund af det, der er sket. Vi synes ikke, der er mandat til det. Og så får kritik af republikanerne på den baggrund, der så vil sige... Og oh, det er også for dårligt, det er korrupt, det er kun fordi jeg har magten, og ikke kan se, at alt er gået galt. Ellers kan de faktisk i gang sætte en korruptionsundersøgelse, og have den undersøgelse hængende over sig. Det næste års tid til gengæld kan de så styre processen, men det er sgu lidt peste der kolere for demokraterne, fordi det her, det er guld for republikanerne. Og personligt, der må jeg sgu indrømme, jeg havde ikke troet, at det ville fylde så meget. udenrigspolitik har sjældent afgjort et amerikansk valg. Æ, og jeg er ikke sikker på, at det kommer til at gøre det den her gang heller, men det terrorangrebet og sæt to streger under, at det her, det kommer til at fylde øh, det næste års tid. Jamen det gør det. Det er der jo ikke skyldning af om, og apropos, vi også snakkede om i programmet sidste uge, man kan se det på tallene, man kan se, hvor mange independenter der har vendt Biden ryggen, man kan se også, nogle af de stater, det er alvorligt, især af nogle af de afgørende svingestater, som Pennsylvania og Florida. Der, hvor jeg også i hvert fald vil sige, der er et problem for demokraterne og for Biden også, det er, at det bliver svært at få det her til at gå væk. Det er faktisk, øh, altså det er utrolig vanskeligt at slippe ud af sådan en møjsag som det er, at Biden har kørende her, når først man er ind i den. Altså når først man er råd ind i den negative spiral, så skal man godt nok gøre sig umage for at slå sig ud af den igen. Fordi lad os prøve at forestille os, altså hvad vil Biden gerne med den her tale, som han så har holdt her tirsdag aften dansk tid? Han vil gerne have sat et punktum, han vil gerne have det her til at gå væk. Ligesom to streger under det, det er så faset slut, vi er færdige med at være i Afghanistan, det var så det. Her er billedet af den aller sidste mand, der forlader Afghanistan, og så skal vi ikke snakke mere om det. Ja, men det, kom, <laughs> men det. Men Så god er verden ikke. For det første, fordi at på næste lørdag, den 11. september, der er det 20-årsdagen for terrorangrebet i Washington og New York. Så indtil da, så kommer alting i hvert fald til at handle både om Afghanistan og om terrorangrebet den 11. september og med, hvad til høre. Så de næste i hvert fald godt og vel luse penge, der kommer vi til at snakke om Afghanistan. Vi kommer til at tale om 9-11, og vi kommer til at tale om det givetvis også i dagene, der følger. Og det er jo absurd, fordi det var jo det, Biden i første omgang gerne ville. Ja. Han ville jo have det også sat. Altså, Han troede, at det skulle line... blive en kæmpe vinderhistorie. Det netop, det, det, at så er det. vi ikke længere i Afghanistan, og når vi når til den 1. september, så er der ikke flere amerikanske soldater i Afghanistan. Og det er der ikke. Det må man give ham. Det er bare ikke helt blevet men, nogen vinder det, det der for mig, synes jeg, bliver spændende at se også, det er, for det første, hvor længe han kommer til at hænge i den her øh, subedage, fordi der er, altså, vi ved begge så godt, at han vil meget gerne have det her til at gå væk hurtigt. Han kan nok godt se, at det bliver ikke før den 11. september er overstået, at han kan sætte nye dagsordner. Men omvendt, hvis han kommer med et eller andet kæmpe udspil, lad os sige om mandagen, den 13. september, to dage efter, at det er overstået med, med markering af 20 år osv., og, og han så kommer med et eller andet stort udspil på, sundhedspolitik, for eksempel, eller uddannelsespolitik, eller hvor det nu kunne være, eller et eller andet omkring coronahjælpepakker, et eller andet, som han tror kan tage nogle kejler, så vil man med det samme, også fra vores amerikanske kollegaer i pressens side, kigge på det og tænke, hmm, jamen, kære Joe Biden, det skulle vel aldrig være, at du prøver at få os til at glemme Afghanistan, det skulle vel aldrig være sådan, at du prøver at få det her til at handle om noget andet. Jo, det skulle det da vel egentlig. Problemet er bare, sådan er det jo hele tiden i politik, problemet er bare for Biden, at her, der opdager man det. Man begynder at kigge på ham med det der kritiske blik og sige, ho, ho, ho, du er vist ude på noget andet her, kammerat, end at, øh, en, en det, som egentlig øh, måske er det, du siger, mm. nemlig, at vi skal begynde at kigge væk i forhold til Afghanistan. Og så kan man sige, så ligger det jo hele tiden også ulmer, øh, hvad der sker i Afghanistan, fordi kommer der nye angreb, eller hvis pludselig man hører historier om at islamisk stat har gjort ting i Afghanistan, har på en eller anden måde forbrudt sig imod civilbefolkningen, har angrebet kvinder og børn, eller skoler, eller nogle af de ting, som som man måske vil være særlig ja. bekymret for, så bliver det igen noget, der kaster fokus negativt på Biden, fordi man så vil sige, du sagde jo, at det her ikke vil ske. Mm. Hvorfor gør du så ikke noget? Og så kan Biden igen være ham, der reagerer, end at være ham, der agerer. Og det synes jeg faktisk egentlig er måske sådan det sidste punkt, der lige er værd at tage med her også i, i programmet i dag. Det er lige præcis det her med, at han hele tiden ligner en mand, der er på bagkant ja. af det her. Han, han har ikke styret historien på noget tidspunkt, Øh, om det så har været nogle af de fejl, han også har begået tidligere. Altså det, vi snakkede om også i sidste uge, så sender man Kamala Harris til Vietnam, eller hvad det ellers er, man laver fejl. Altså det der, du selv var inde på tidligere, så står han og glor på sit armbåndsur, ja, ja. mens at der er mindehøjtidelighed for de, for de dræbte soldater. Ja, ja. Han har ikke på ja, ja. noget tidspunkt styret den her historie. Ej, det, er, det, har han, det, har han, det har han godt nok ikke. Altså, og, og det er sjovere, hvis man, hvis man hører podcast fra USA, hvis man læser øh, artikler fra liberale medier derhen, mm -hmm. Der er ikke nogen, der synes, det er, det er fedt. Nej. Der er ikke nogen, der erklærer ham som en vinder. Det er, det er, det er hele vejen rundt. Der, der er der altså stemning af, at det her det kunne være gået meget, meget bedre. Jeg tror dog, en vigtig, vigtig detalje, at huske. Mm. Det er altså, at national security, som er ofte er det, man altså, kalder udenrigspolitik, også i, i USA, yeah. det er kun som den syvende vigtigste øh, ting for amerikanerne, altså yeah. i forhold til policy issues. Det vil sige, at på sigt, der er Bidens strategi, at det er ligegyldigt, om han reagerer mere på det her. Fordi folk kommer til at glemme det. Mm. Folk kommer til at gå op i, om de har penge på bordet, eller penge i banken og mad på bordet. Øhm, problemet er bare, hvis det her, som vi kort var ind på, mm -hmm. det udvikler sig fra at være udenrigspolitik til at være indrigspolitik. Og det kan impeachment sagen meget vel ja, jeg ikke skubbe det hen imod. Ja. Ikke også? Altså, det er det, det, der er frygten for dem nu. Ja. Det er, at det her det er, det havner i den her kadaver af, af, af Washington-bullshit. Ja. for at sige det lige ud, ja, ja. at det havner i den samme mølle, som man kørte Trump igennem sidste, sidste år. Altså, selvfølgelig på et andet grundlag, fordi Trumps... Der, der var sagde, faktisk noget, der Der var, var, der var nogle beviser, der var rimelig klare, <laughs> uh, men det her, det er bare en provokation. Ja. Men det er ikke det samme som, at vælgerne kan finde ud af at skænde mellem de, de to ting. Og når det er så polariseret, som det er, så kan jeg godt frygte, at, at det havner i præcis den, den mølle. Mm. En sidste ting, egentlig, jeg tænker lidt, det er lidt tilbage til det, vi startede med at snakke om, nemlig omkring den måde, han holdt sin tale. Jeg tror, hvis man, altså nu, det er jo klart, den en opfordring altid til, til USA's præsident at lytte til kampen om Amerika for, for, for gode råd og vejledning. Jeg vil sige, at i det her tilfælde, jeg kan godt forstå, og jeg vil egentlig også synes, det var det kloge at gøre, at holde fast i den linje om at eje beslutningen. Jeg kan ikke se, at han kan gøre andet. Altså, det er ligesom, han er ligesom i poker, han er all in på det ja. her nu. Altså, Afghanistan er hans på godt og ondt, og han må så håbe, at det på et tidspunkt bliver mere godt end ondt. Ja. Men han, han, skal, han, skal, han skal skrue ned, for det der, han skal holde op med at virke forrettet. Han skal holde op med, fordi der vil blive ved med at komme masser af kritik, og han kommer til at virke. Bister øh, på en eller anden fasong. Han kommer til at virke indebrændt. Han kommer til at virke, som om han synes, det er... Hvorfor kan I ikke forstå, at det, jeg gør, er genialt? Hvorfor blev I vrede på mig? Hvorfor skiller I mig ud? Hvorfor er I ikke bare alle sammen enige og glade for det, jeg gør? Ja. Det skal han holde op med. For <laughs> ja. den fasong, det, det er i hvert fald ikke noget, der hverken... At man bliver ikke belønnet for sådan noget i politik. Nej, det gør man ikke. Så det skal han holde op med. Men det jeg kan sagtens forstå den der med goal Det tror jeg, altså det er det eneste, han kan gøre nu. Altså, ja, plastret er reddet af, så har han også noget til at stå ved, at det var ham, der gjorde det. Ja, ja. og beslutningen sidste ende kan jo også være rigtigt nok. Altså, det kan være, at han har reddet flere amerikanske liv. Eller det er jo nok. End... Det er en givetvis jo. Plus, at man må sige, at han skal i hvert fald ud nu på en eller anden fasong og prøve i sine grad at minde amerikanerne om, at det her det ville de faktisk gerne have, at han gjorde at de så måske har været utilfredse med udførelsen, og at stilismen efterlader meget af ønske. Ja, det, det kan han jo så håbe på. Efterhånden går jeg lidt i glemmebogen, men, men han kan ikke gøre andet end det, han gør nu. Men igen, det er også det, det, det, det, det, det noget et håb i hvert fald, fordi sandheden er, det her er den uden sammenligning største krise, som præsidentskab har været i. Bare siden sidste uge, mm. der er han nu gået nu, er han mindre populær, at han er upopulær. Ja, for første gang. Ifølge euroclar øh, for vores kollegaer på EuroClar Politics, så er jeg snittet nu, nu så jeg lige inden vi gik i studiet, 46,8 er hans approval på, altså mm. amerikanerne der støtter ham. 48,7 er imod ham. Ja. Det er altså... Øh, det går hurtigt. Det går hurtigt. Det går det meget rigtig, hurtigt. Rigtig, rigtig hurtigt. Det har han selvfølgelig ikke håbe på, det er, at det så også hurtigt vender tilbage, men øh, det plejer nogle gange at være sådan, så din nedadgående kurve går hurtigere, end den opadgående. Ja, ja, ja. Så øh, ja. da, der venter noget genopbygningsarbejde for, for den gode brejten. Ja. Øh, men han skal da håbe på, at, øh, at det snart er lykkedes at få, få sat en ny dagsorden, fordi indtil nu, så, så tager, tager skibet vand ind, og øh, han har i hvert fald ikke fået sat en prop i med, med den tale, han holdt. Tværtimod. Tværtimod. Tvært, Tvært Også det var ordene i den her uges udgave af Kammer Amerika. Tak også til vores smukke, dygtige, rare producer Tom Carstensen, som har sørget for både god lyd og god orden. Jeg hedder Anders Agner. Husk at støtte kongressen.com ved at blive medlem og så ses vi igen til endnu en gang Kammer Amerika i næste uge. Tak for nu.